і після того всі відходять, примовляючи «Не лінуйтесь же тут, людей не воловодьте». Як свідчить Чубинський, дуже рідко де дружко та свахи зостаються, а взагалі скрізь молоді зостаються на самоті. В разі, коли перебування молодих в коморі обмежене, коли вони не мають зоставатися там до ранку, Дружку чи піддружий зостається коло дверей, чекаючи, поки молодий стукне в двері чи просто кине чобота, щоб повідомити про виконання шлюбного акту. Тим часом гості, що зостались у хаті, далі п'ють та співають. Репертуар пісень, добраний для цієї нагоди, має своєю метою вихваляти та поясняти той акт, що в той час має доконатись у коморі. Світи, ясний місяченьку, освіти небеса світлом прозорим, щоб нашим молодим було ясно видко в коморі. Молода журиться, сидячи на постелі, а молодий її цілує, примовляючи, не журися, моя мила, час збирати калиноньку та давати подарунки твоєму батькові й моєму. Вже старі вони обоє будуть пишатися подарунками. Орловка на Катеринославщині. Дівчина не може відважитись на жертву. Же б я була знала, в панцір бимся вбрала!» Запис Чубинського. Інша пісня попереджує молодого, щоб він обходився з молодою ласкаво, бо вона може викинути його з ліжка. А ще в іншій говориться, «Ой пішов дощик краплистий, та уродив черчик черчистий, та не вміла Маруся носити, та мусила іванка просити. Ой, окраси іванку, Сей черчик мій, та звеселимо в весь рід свій. Чубинський. Далі пісні набирають грубого тону. Наїхали купці з холма, питаються по чому вовна. Чорна я вовна, по червоному сповна а біла я вовна. По золотому сповна. Руно на руно клали, І усередині дірки шукали. Тицю-тицю у білу вовницю Утрапили червону криницю. Продрав котик стелю, Та впав на постелю. Поти качався, поти валявся, Поки тій Марусі між ніженьки вбрався. Збірник Максимовича А зоставшись нам самоті з своєю жінкою, молодий не гається увійти в інтимні зносини з молодою. Як твердить Чубинський, ні в одному з інших джерел нам відомих ми не могли знайти підтвердження цьому. Молодий не сміє докінчити акт, а мусить обмежитись самою дефлорацією. Зі свого боку, молода, яку навчили свахи, відштовхує його зараз же після першого зближення – а наколи молодий, з тої чи іншої причини, негоден до чину, якого від нього вимагають, причину його несили, звичайно, вбачають у браку поваги до певних звичаїв та до певних заходів остороги, що їх завжди треба вжити. Йому, наприклад, категорично заборонено оглядатись назад, як тільки він прийшов додому, особливо, коли його ведуть у комору. Так само це може бути пояснене чарами, що до них спричинилась сама молода. А то, може, до справи вмішався якийсь ворог, встромивши десь голку чи зав'язавши вузлика. У першому випадку молодий має розірвати сорочку своєї жінки, щоб знищити силу чарів. У другому випадку шукають причину лиха і коли знайдуть щось підозріле, кажуть – «От якийсь дідько з пекла кипкує з нас». Але коли нічого довести не можна, обвинувачують молодого і навіть б'ють його. Тоді перша сваха бере молодого за руку, веде його у двір та примушує витягати всі цвяхи, які трапляються по дорозі. У дверях, у колесах тощо, аж поки він не відчує, що йому стало ліпше». Але коли молодий після всіх заходів все-таки не годен виконати своєї функції, тобто зробити калину